Пантелеймон Куліш, Коваль Захарко, оповідання одного козака. Чи знаєте ви Захарка Коваля? Та що я питаю? Ага. Як вам його не знати, коли його весь вороні знає? Він живе на Тросвящині проти колодязя. У нього посеред голови велика лисина, а говорить він завжди басом. Дуже розумна людина, цей коваль Захарко. Недарма ж у нього голова, що добра коробка. Чи не видало вам коли небудь чути оповідання про те, як він збагатів? Ого. Тут ціла історія була, непроста, і один тільки Захарко міг виплутати з неї, не позбувшись голови. А інший чоловік, у кого нема стільки мозку в голові, давно б вже сидів би в пеклі разом з Юдою. Туже розумна людина, ковай Захарко. Ви це самі скажете, коли вислухаєте до кінця моє оповідання. Почну з того, що коваль за Харко після смерті батька дістав у спадщину тільки міх та молот Та хату на курячій нісці. Бо покійний його батько, хоч і добра була людина, Царство йому небесне, та, знаєте, любив частенько цілуватися з чаркою. І процілував усю дідівську худобу, а сина висив так, що з торбами йди. Інший гульвіса, може, і зробив би це, але не такий був наш Захарко. Він продав. Свій ковальський міг і на ті гроші поховав грішне тіло свого батька, потім узяв молот і пішов по кузнях заробляти собі хліб. Захарка знали всі ковалі, а тому нема чого дивуватися, що кожен на випередки з поклонами, Просив його до себе. Та й було так і правду сказати, за що просити. Коваль Захарко, і тепер ще подивитися, чоловік мічний, а в молодих літах, йому й десять душ на одного мало. Вийде, бувало, святками навкулачки, Хе -хе -хе. люди як груші сипляться. А вдарить молотом по ковадлу, вся кузня задрижить. Став він працювати несипно день і ніч, і так що всі дивувались і збагнути не могли, коли він спить. І ввійшов таку славу між ковалями, що йому стали давати вдвоє більше грошей проти інших робітників. Років через три він уже вибудував свою кузню і трохи охазійнувався, а потім, як слід кожному християнинові, і одружився. І хоч лишився після батька бідним сиротою, а взяв дівку з багатого і чесного роду. Отже, недарма кажуть. Роби, роби, то й матимеш, посіжи та, то й жатимеш. Живе наш коваль Захарко з молодою дружиною, не знаючи горя. Робота йде добре, люди весь час так і сунуть у кузню, стали водитися в нього вже й гроші. Збагатів і на худобу, і на коні. І у вісні йому не снилося, що після такого щасливого початку все пішло скеребять. Адже сталося ні з цього, ні з того нещастя. Не йде нічого в руки коваля, та й тільки купить залізо. Стане кувати залізо, хоч за двері викинь. Поїде на ярмарок цигани вкрадуть коня, вижене корову в череду, корову вовки з'їдять. Але гір за все, засмутило його, що всі перестали замовляти йому роботу. Кузня стоїть порожня цілими місяцями. І хоч би хто насміх попросив його цвяха зробити. Так то, братці, ніщо не тривало в цьому світі. Сказати б, який п'яниця, гуляка. Так воно й не жаль би, а то ж людина поважна, працьовита, та й богобоязлива. Ніколи свято не працює, Ні з ким не свариться, І ні одної служби не промене, Щоб не піти до церкви, А тим часом убожів. Як не найостанніший невдаха. Що б це значило? Тут уже, як не міркуй, А без чогось особливого, не обійшлося, замислився ковач Захарко, кинув під лавку батьківський молот і голову похнюпив. Потім каже, досить мені смутиться, піду між розумних людей, чи не відкриє мені хто очей? Певно, тут плуталась якась чортовиня. Сказав, замкнув кузню і пішов. І що б ви гадали, дізнався коваль Захарко. Е, дивно, Далебі. Сам би й не повірив, коли б це не на моїй пам'яті. Довідався він таке, що й за голову схопився обома руками. Саме, як тільки іде який чоловік до нього в кузню наставити сокиру або зробити нові лемиші раз, де не візьметься, на зустріч робітник Захарковий? Нема, каже, хазяїна вдома. Пішов на Христини. І чоловік минає Захаркову вулицю. Іде до другого коваля. А іноді буває і так, що ось іде до Захарка який-небудь заможній козак обкувати нову скриню чи направити десятка-два серпів до жнив, як раптом назустріч його нібито земляк. Бувало, навіть цей земляк ще й тютюну піднесе. тільки вже. Потім цілий день будеш як одурілий. І розбалакаються обидва, спинивши воли. А куди, свате, їдеш? Та ось, бачиш, надав Бог лихо, дочка замість захотіла. Вези, та й вези до коваля Захарка скриню, хай обкує. Воно б можна зробити це і вдома. — Та сам ти знаєш, бабські примки, ніхто, бачиш, так штучно не виріже заліза на окуття, як коваль Захарко. Ну і везеш, нічого робити, не куди йшла лишня копа. — Дарма ж і забивався ти так далеко зі своєю скриною, — казав, звичайно, — Земляк, Захарка не мав дома, ще вчора поїхав до кроливця і ледве чи скоро буде. І козак, похнюпавши голову, вертався назад або їхав до другого воронського коваля. Після таких оповідань всякому стане зрозуміло, що це за людина. Казала, завжди, наче б Захарка Коваля не мав дома. Ніхто інший, як сам нечистий. Тільки за що ж такий злий на Коваля? Ось питання. Знайшлись люди, що й цю загадку розтлумачили. Бачите, Захарків батько... Був великий п'яниця, і коли він помер, так це для чорта було все одно, що для дяка на святках ковбаса. Зараз підхопив його душу, і давай смажити, як чумак шматочок сала перед вогнем. А про сина старого коваля сатана вже й не дбав, а він добре знав що й у добрих батьків бувають безпутні діти, а щоб у такого п'яниці та був добрий син, цього Люципору й на думку не спадало. Забезпечившись, чекав він тільки, поки коваль Захарко й собі з'явиться у пекло. Як одного разу куцій німчик доносить йому, що виряжені для спокуси вороністів дияволи зовсім забули своє діло. І тільки пиячать по шинках, та що скоро шинкарки прийдуть требувати за борги пекло. Як розходився, ж сатана, як затопає копитами, як закричить, як зареве. Леле -ле. Ледве не перевернув догори ногами пекла, аж по всьому світу пішов землетрус. І миттю з'явилися всі нечисті, що були між людьми, прибігли, засапавшись, і п'яні вороністі чорти. Ну, тут уже було таке що й сам диявол не розбере. Відомо тільки, що всім воронівським чортам суворо наказано, щоб вони не випустили своїх лаб за Харка Коваля і без його душі, щоб не сміли показати й носа в пекло. Ось тут уже вони взялися за нього. І давай підривати в усьому, щоб з а там уже неважко й спокусити, так розповіла за велику плату Захаркові Ковалеві одна баба. А ця баба, коли вже на те пішло, щоб правду казати, була ніхто іншим, як стара чучуриха, що тільки повернулась з лисої гори, і знала все, що робиться в пеклі. — Ах, ти ж проклятий сатано! — закричав коваль Захарко, вислухавши всі ці вісті. — Як це ти? Погана мордо! Робиш мені такі пакості! Будеш ти знати, Захарка коваля. І зараз же вигадав, як помститися на чистому. О, розумний був чоловік, коваль Захарко. Як тільки настала північ, він іде на пішевцеву греблю. А тоді ще на сі греблі. Стояв млин. І саме на цьому місці, де тепер баби миють білизну, підходить до самих лотоків. Тихо, тільки вода ледве дзюрчить, стикаючи з золоба. Ніч темна. Так що самому себе не видно. Але не боїться коваль за Харко. Сміливо став він біля колеса, та як крикне «Камар!» Ніхто не відповідає. Тільки по той бік млина пішла луна. До срамкового ставу, наче хтось з-під води, і повторив кілька разів тихше і тихше «Камар!» Камар, камар, і знов все стихло. Захарко крикнув у друге. Знов тільки луна відповіла на його голос. Він прокашлявся і хотів ще в третій раз покликати камаря. Яку раз із в колеса скік? Та й вдарився перед ним той, кого йому було потрібно, на конячих ніжках і в червоній шапці. А що тобі треба, приятелю? Та ось це я до твоєї милості, пане Камаре, казав коваль Захарко, знявши шапку і вклонившись в чортові поясі. «Будь ласкавий, кажуть, що в вашого брата добіса грошей, так чи не можна і мене наділити?» «А чого ж? Дуже можливо», – казав спокусник. «Дивно мені тільки, як ти не догадався перше до нас прийти. Назвешся розумним чоловіком». Ось тобі на десять літ мішок. Здається, буде досить. Тільки вже, братіку, не гнівайся. Як тільки мене термін, то просто до нас і перебирайся зі своєї кузні. Та вже ж не як, казав коварь Захарко. Взявши мішок з грішми. Договір кращий за гроші. З тим і розійшлись. Камар щез під колесами, а Захарко повернувся додому. За інше життя пішло знов Захаркові. Залізо завжди найкраще. Цигани нічого не крали, вовки не душили корів. А люди знов так і повалили до нього купою, як плав пливе. Збагатів Захар страшенно. Кузню відбудував нову, хату нову, двір поставив, як дворянин який накупив поля і став господарем на всю губу. Ніхто про те не знав, звідки взялося в коваля Захарка таке багатство. Знала одна тільки стара чучуриха, від якої нічого на світі не сховається. І раділа що Захарко попав в один з нею цех. Але Захарко був недоврень. Він хоч і збагатів сильно, проте до церкви ходив, як і раніше, правив молебні, родичів не цурався, і тільки якесь маленьке свято в кузні в нього не працювали, цього мало. А ось що всього досадніше було чортові. Коваль Захарко зовсім не був замилуваний у грошах. Щороку він робив великі вклади до церкви, давав щедру милостиню на богодільці. І хто б до нього не прийшов просити грошей, «Кто набере, тів ж та й дасть! Набере та й дасть!» Слухай же тепер, що з цього вийшло. Е, я не дарма казав, що козак Захарко розумний чоловік. Став коваль Захарко робити датки, стали за нього люди скрізь молити Бога. Бог почув. Щирі молитви їх. Коваль Захарко забажав мати в своїй владі два сильних слова. Так що коли скаже кому «Сядь», то щоб і сидів. А скаже «Стань», то щоб і стояв. Так і сталося. Це діялося лі через дев'ять. Після того, як Захарко зробив договір з камарем біля млина, скоро надійшов час віддавати за умовою чортові душу. Ще не допускаючи дня два до терміну, посилає найголовніший пекельний пан свого прислужника до коваля. Біжи куций просто до кузні. «А що, Захарко, Хе -хе. пора тобі вже до нас перебиратись!» «Ну, «Коли пора, то й пора!» – казав йому коваль Захарко. «Я не сперечаю. Договір кращий за гроші. Тільки підемо приятелю спершу до хати. У мене сам ти знаєш, є дружина, й дітки». Треба попрощатись, адже більше не побачимось на цьому світі. А треба вам сказати, що цей куций був найгірший п'яниця. Тим-то він і зрадів на лихо цій нагоді, напевне знаючи, що коваль добре почастує його». Щоб не так гаряче палив у пеклі. Але коваль Захарко готував йому зовсім іншу закуску. Тільки ввійшли вони в хату, коваль Захарко й каже чортові. Гей, чорте, чорте, <кхм> сам ти знаєш, яка далека дорога до пекла. Не вадило б спочатку пообідати. Чорти на це погодився. Я й тебе посадив би за стіл, каже Захарко. Та шкода, що ваше нерозумне плем'я любить тільки пінну легати, а доброго нічого не взиває. Подай, жінко, добродієві перчатівки. А ти, куцехвосте, тим часом сядь та Певне, біг із пекла по мою душу, мов скажений. Ось тобі перчаківка. сказав він чортові, вдаривши його з усього розмаху молотом по голові. І вбив окаянного чорта. Пекельний же пан тим часом. «Скаче по всьому пеклі, радий, що буде мучити ковалеву душу і раз у раз посилай виглядати, чи не йде його куций? Минає день, два, тиждень, нема посланця». Замислився Люципер, що б це значило, і послав свого помічника із суворим наказом, щоб летів, як муха, і приставив йому Захарка-коваля в одну добу. А комаря свилів іншим чортам відшукати і здерти живого шкіру. Прибігає й другий диявол до кузі, і вже не кажучи ні слова, хапає бідного Захарка за комір, і тягне просто пекельним трактом. Ось біжать вони через якийсь садок. Коваль Захарко впав чортові в ноги і каже. Гей, чорте добродію, змилуйся наді мною. Помру, не доведеш і до пекла. Дозволь мені хоч яблучко зірвати, щоб промочити трохи в горлі. Що б ви думали? Хе -хе. чорт змилосердився. Можливо, навіть і не повірите, адже й у них є свої гріхи. Прийшла нечистому дур зробити добре діло, як іноді нашому брату приходить охота зробити погане. А коли сказати справжню правду? то нечистий більше для того спинився, що й сам стомився до смерті. Засапався, як засідательський десятник, і висолопив язик, як літку собака. Але ж коваля Захарка на дерево не пустив. «Ти, каже, не скоро вилізеш». А ось я миткійший за тебе, і як кичка вибіг на дерево дарма, що стомився. А Захарко Коваль стоїть унизу, питає. Ти там стоїш чи сидиш? Стою, каже чорт. Ну то й стій же, сказав Захарко. Чорт? Так і приріз до дерева. Захарко спершу хотів убити каменем, а потім роздумав. Ні, каже. Цих поганих тварин треба вбивати батьковим молотом. Добре знаю, що на тому світі тепер добре перепадає моєму покійному панотцеві. Від окаянних чортів, так хай же хоч його молот потішиться над ними. І зараз же повернувся додому, взяв молот із сокиру, підрубав дерево і вбив нещасного чорта. Пекельний пан, випровадивши в дорогу свого помічника, вже не скакав а сидів, надувшись як сич, і тільки посилав по десять разів на годину вивідати «Чи не видно коваля?» Коли ж минув призначений час, він сам, як вихор, влетів у кузню, схопив за харка коваля в оберемок і потаскав по таких степах і полях, що не тільки нема ніякого дерева, але навіть найменшого кущіка. Коваль Захарко тремтів увесь від страху, не смів вимовити ні слова, а тільки в думці посилав богові молитви і бог почув його благання. Враз небо потемнішало, зібралися безпросвітні хмари, вдарив сильний грім, так що вся земля затремтіла. і що зробилось із пекельним паном? Враз втратив всю свою лютість, скорчився. Зібгався і тремтів, мови лихоманці, бо в громі й блискавці він почув страшну силу божу. Куди ж мені сховатися? питав він у коваля Захарка, поглядаючи в усі боки, і не бачачи ні дерева, ні навіть каміння. Поле було чисте й гладке, як море. Коваль Захарко вийняв з-за пояса свій гаман, відстібнув у ньому гудзик і сказав Залазь сюди. Чорт зрадів його ласці, зробився враз таким маленьким, як миша, і пірнув у гаман. «Ну і сидиш тепер там», – сказав коваль Захарко, застібнувши знов Гаман. Потім повернувся щасливо додому, поклав Гаману горно, щоб спалити нечистого на порог. «Тільки дивиться, Гаман горить, а чортові від вогню і байдуже!» Бачу, каянний німото, сказав коваль Захарко, тобі, бачиш в огні, як щучі рибі у воді. Зажди собачий сину. Ось я тебе батьківським молотом. І поклавши чорта на ковадло, розбив на дрібні шматочки. Чи неправда, що коваль Захарко розумний чоловік? Але тут іще не стільки важливий був його розум, як віра в Бога. Віруючій людині Бог завжди дає силу над дияволом. І одне слово Боже більше значить, ніж усі? Зусилля ворога християнства. Де ви знайдете чоловіка, Щоб розжився чортовим добром? Хе -хе. А наш коваль Захарко За допомогою Божою Забагатів на досаду нечистому. З того часу, як це діялось, Минуло вже років тридцять, «А спитайте і тепер на Тросвящині, хто тут найзаможніший із козаків?» Всі скажуть в один голос «Коваль Захарко!»